Tak v tradici jógy předpokladem k praxi osvobozujícího samátu je praxe Diány, hm? Dhajana, Pali V čínské tradici nebo v japonské tradici to slovo diana vlastně je přeloženo čan nebo zen. Ale jak se budeme učit dále, zde vlastně se nejedná o diana v původním významu, ale v přeneseném významu. Nás zajímá teď původní význam diány, nebo ten je důležitý pro pochopení fenomenologie vědomí. Bez stavu diány je vlastně to studium vědomí, které nacházíme v abydávně, není možné. Co znamená diana? O tom je o smyslu slova diana je mnoho mnoho nepochopení. Diana je prostě skóre diá, což znamená v sanskritu myslet. Čili jedná se o mysli, myšlení, ale pozor, když v západní filozofii mluvíme o myšlení, mluvíme o tom, že myslíme na různé koncepty, které si vybavujeme v mysli. V indické filozofii myšlení neznamená jen konceptuální myšlení, ale znamená to tež aplikaci vědomí na objekt, který nemusí být spojen s konceptuálním myšlením. Diana ve buddhistické filozofii je vysvětlována, jako upani diana. Aby darovně diana znamená upanidiana. Upa, upasarga, <coughs> prefix má význam blízkost, z blízkosti. A ni je emfatický prefix. Čili Diana znamená stav myšlení na objekt, kdy myšlení je chápáno emfaticky a z blízkosti. To znamená, nemusí být spojen s konceptuální myslí, která bezprostřední požitek. Počítek objektu může zkreslovat, ale hlavně se jedná o spojení mysle s objektem bez prostřednictví konceptuálního pochopení. Jedině tak, mysl může splynout s objektem v tom smyslu, že objekt a subjekt se stává jednou veličinou. A tato zkušenost je obzáště důležitá v pochopení toho, jak diána se stává, prostředkem samády. Tedy ve stavu diána může být protiklad mezi subjektem a objektem, transcendovat. To je předpoklad toho, aby mysl intenzivně myslela na objekt v tom smyslu, že s objektem splyne. tento stav Dhyány učení Jogy a učení se diány není spojeno s buddhistickým buddhistickým pojetím učení se diány bylo Indii i před Buddhou. Vlastně součástí disciplíny učení. Aby žák mohl střebat různé koncepty, musel o nich intenzívně myslet a ve stavu jány s těmito objekty splynul. Hm? Jak víme, tradice jogy byla vlastně až do začátku našeho věku ústní tradice. buddhismus, Jainismus, sánkya vedanta, byly ústní tradice, které žák musel které byly žákům zprostředkovány takzvanými sútrami, které se žák musel učit na spaměť, jako předpoklad k tomu, aby pak učitel mu podal ústní vysvětlení jejich významu. Tato tradice, z části, se zachovala dodnes. Jestliže se chceme učit abidárnu, abidárnu první si musíme pamatovat vzorce abidárny, aby tak učitel je vysvětlil. Jestliže si nepamatujeme, učitel je mi to stejný z Vedantou, sámky a Yoga. V rozpravách Buddha vysvětluje, aby jsme se dostali na druhou stranu. toho z brehu samsárického utrpení, do druhého brehu, do brehu slasti vysvobození, slasti nirvány. Je to jako přeplavat jako Gangu. Hm? Jestliže neumíme plavat, nikdy se na druhý breh nedostaneme. A to plavání je právě vysvětleno jako mistrovství v děáně. Mistrovství ve stavu vědomí, které je schopné splinout z objekt. V době právě tento stav Dhyány byl často vysvětlován i učiteli, u kterých se bude učen, jakožto stav vysvobození. Hmm? Ne ve stavu kdy? vědomí a plyne s objektem, neexistuje vlastně utrpení, mentální utrpení. I přesto, že objekt je světský, jako dech nebo barvy nebo oheň a tak dále, nebo různý vzorce, které si meditující pamatuje. Ve stavu splinutí s objektem pak mysl je prostá samsávického utrpení. poznám, že jestliže opustí mysl tento stav, pokud předmět jednobodovosti vědomí je světský předmět, který se dá uchytit, nemůže se jednat o samády, jak jsme vysvětlili v minulé hodině, ve smyslu osvobození. Nepo tom, co opustí Mysl, objekt pohloubení znovu mohou nastat stavy zašpiněného vědomí, což se nedá vysvětlit jako stav osvobození. to Buddha po tom, co se stal mistrem ve všech rozdílných stavech prohloubení mysli v dané objekty. A stává se kvalifikován na to, aby tyto stavy učil, byl dokonce kvalifikovanější než jeho učitele nebyl spokojen s jejich vysvětlení a, jak víme, praktikoval 6 let extrémní asketismus až nakonec pod stromem probuzení poznal tzv. střední cestu. Závislé vznikání, což je vlastně stav naší zkušenosti, a což je předpoklad poznání osvobozujícího samaty, tak jak jsme ho vysvětlili v minulých Rozdíl mezi buddhismem a jiným pojetím jogy je v tom, že právě osvobozující samády musí vzniknout na základě poznání všech elementů naší světské zkušenosti. Zkušenosti ve světě tak, jak skutečně jsou. bez poznání všech elementů naší zkušenosti tak, jak skutečně jsou, poznání tohoto osvobozujícího samády, které má aspekt prázdnoty, nemožnosti chytit se znaku objektu, V možnosti uchopení není možný. Tedy střední cesta, kterou turismus zvučí, která se tady snažila osmi dílná střední cesta. cesta půjžití. Diány. Vyčeřem zkoumání stavu věcí tak, jak jsou. Právě stav věcí, jak skutečně jsou, je, že Žádný z fenoménů naší světské skutečnosti se ve vyšší realitě nedá uchopit. Je prázdný ve své vlastní podstatě. Nezhodil se tedy sám o sobě, ale jen na základě závislosti na druhém. Teď probereme tedy základní princip <Klý> tréninku Diana <Klý> jakožto předpokladu. Aby, darma rozlišujeme. aby jsme pochopili učení, aby darma, musíme pochopit rozlišení mezi světskou moudrostí a takzvanou nadsvětskou moudrostí, světským stavem prohloubení mysli, na světským stavem pro myslím světským samádý a na světským aby abychom pochopili buddhismus, musíme pochopit dva druhy moudrosti. Moudrost konvenční, která se říká samvrty. V tom smyslu, že pracuje na tato moudrost, pracuje na mnohosti, Fenoménu naší zkušenosti. Pracuje na principu skutečného bytí fenoménu naší skutečnosti. nejvyšší, která které se říká paramarta. Hm? Paramarta znamená parama, nejvyšší, arta. Má dva významy v Sanskritu. Arta znamená objekt a význam. Nejvyšší objekt nebo nejvyšší význam. nebo význam, který přesahuje pojem bytí, tě na presahuje rámec veškeré reality, která se dá uchopit jakožto substance ve smyslu jáztví. tak jak je vysvětlována učení bodysatů, je vlastně to, co zakrývá tuto nejvyšší realitu, tento nejvyšší objekt, ať už ho interpretujeme jakýmkoliv způsobem. Ovšem bez poznání důraz budismu je, že bez poznání světské reality tak, jak skutečně je, ve smyslu budismu, ve smyslu nejáství, závislého vznikání všech Jevů. Poznání vysvobození, tak jak tež skutečně je, není možné. Vysvobozující moudrost je jedině ta moudrost, která je prostá nadsazování na realitu něčeho, co tam není. odebírání nebo upírání z reality toho, co tam je. Teď vysvětlíme základní výcvik samády hm? ve smyslu diana nebo pomůcky samády. A správné samády je vysvětleno jako 8 stupňů diány. Hm? To je základní učení, základní trénink Diány, který vlastně každý meditující, každý jogín, který se chce stát učitelem meditace, musí se naučit. Diana je tež vysvětlována v Abidavně jako jednobodovost kusala vědomí. Kusala znamená vědomí, které je zdravé a vědomí, které přináší. nebo blaho. tedy Význam kusala znamená zdraví, to, co je zdravé a to, co přináší blaho, štěstí. Základní rozdělení všech fenoménů poznání, aby dárně právě na tomto principu kusala a kusala. To, co je zdravé, Přináší blaho a to, co je nezdravé, a přináší opak blaha. Neboli utrpení, strast. <těk> Čili základní rozdělení objektu vědomí je podle tohoto principu kusala a kusala zdravé, příhodné, přinášející bláho neboli slast, štěstí, nezdravé, nepříhodné, přinášející strast. Diana je tedy stav jednobodovosti zdravého, příznivého vědomí, které přináší bláho. A je to stav vědomí, které na základě jednobodovosti je schopné se pohloubit v daný objekt a s ním splinout. aby darmi rozlišuje vlastně osm druhů vědomí, které je schopné praktikovat jednobodovost a ze daným objektem v tom smyslu, že se stává příhodné, zdravé a přinášející slast. Prvních osm jsem, jsem, už jsem se zmínil, to je, ty se nazývají takzvaných osm samápaty. Hm? Samápaty je výraz zpřízněný ze samády. Samápaty znamená doslova správné dosažení. Když praktikujeme samády se světským objektem, dosahujeme stavu, tedy dosažení objektu. Dosažení objektu v tom smyslu, že s objektem splýváme. Kromě toho stav jednobodovosti mysli, který je prírodný, zdravý a přináší bláh, je tež takzvané upačára samády. Upačára znamená přístupové samády. Znamená Během. během dalšího vysvětlení. A pak je takzvané vypasanové samadhi, které se nazývá kšanika samadhi, čili momentální samadhi. Momentální samadhi je to samadhi, které je schopné na základě jednobodovosti vědomí zkoumat momentální výjev a zánik veškerých fenomenů poznání. Fenomenologie jogy nebo fenomenologie vědomí fenomenologie univerza. Jestliže chceme chápat jogu, měli bychom chápat, že vlastně univerzum, struktura univerza, fenomenologie univerza je založena na fenomenologii vědomí. My univerzum podle stavu vědomí. Abydáme rozlišujeme tři sféry univerza, což jsou také tři sféry vědomí. nebo oblast vědomí. Je to vědomí, které běžně používáme v denním životě. To je vědomí, které je dominováno pěti smysly. V normálním stavu vědomí, zvažte sami, o čem uvažujeme během dne, hm? o tom, co jsme viděli, slyšeli, počili, nosem, či jazykem, či tělem. Hm? To je pět smyslů. My tež nejsme schopni objektivního poznání konceptu ať už jsou jakékoliv koncepty, pokud naše vědomí je vázáno na pět smyslů. Čili vědomí, které je vázáno na pět smyslů, srdiska jogi misinterpretuje naše poznání díky tomu, že se nemůže vyhnout libosti, nelibosti a otupělosti. Čili z hlediska mi fenomenologie vědomí. Vědomí, které je vázáno na pět smyslů, může používat jen takzvanou malou moudrost. Parita. pragya Je to rozklílené vědomí, rozptýlené vědomí z hlediska jogy, jakožto vědy, nutně je obsah naší zkušenosti. Sféra poznání, tedy, které je dominováno v pěti smysly, se nazývá kama dátu. Dátu znamená oblast, sféra. Káma znamená prání. Hlavně senzuální prání, smyslové prání. V indické filozofii káma znamená smysl, smyslové prání, neboli smyslový smyslová chtivost. Pokud máme smyslovou chtivost, moudrost má jen malé použití. na počitky ve smyslu libosti, nelibosti a otupění a tím pádem myzinterpretuje náplň naší zkušenosti. Aby jogín mohl použít vyšší, větší moudrost, musí přesáhnout rámec poznání, které je vázáno na pět musí. musí transcendovat početky vázané na libost, nelibost a utopie. jinými slovy, musí transcendovat k ámanhátu. A toho jogin dosahuje tím, že se učí čtyři prohloubení jemné objekty, Rupa. A čtyři prohloubení v bezforebné objekty, kterým se říká To je tedy osm dosažení. Až ta samá patio. Bez této disciplíny vlastně veškerá moudrost, kterou používá, je jen malá moudrost. K větší moudrosti nemá přístup. Nebo jeho vědomí zůstává uvázáno. libost, nelibost a utupění dáno pěti smysly. Dáno dominancí pěti smysly v procesu poznání. Čili předpokladem Diana, učení se Diana je takzvaná kája viveka, izolace, Viveka znamená izolace, a izolace v filozofii jogy to znamená moudrost. Když jsme použili moudrost ve smyslu jógy, musíme izolovat mysl od pěti smyslů. Izolovat v tom smyslu, že mysl nesleduje objekty pěti smyslů, ale sleduje mentální objekt. Nesledování objektu pěti smyslu a sledování mentálního objektu je tedy proces učení srdiana. stav vědomí, které je dominováno početky pěti smyslů, je vysvětlen krásným přirovnáním. Základem naší zkušenosti v je mentální vědomí. Pět smyslů nemůže mít Žádnou funkci bez mentálního vědomí. Oko bez vědomí nevidí, ucho bez vědomí neslyší, bez mentálního vědomí neslyší a tak dále. To je třeba si uvědomit. Teď mentální vědomí je ve filozofii a vydávání vysvětlováno poukazem na. Buben jako povrch bubnu, na povrchu bubnu leží pět černých kamenů, což je našich pět smyslů. Vědomí, které je dominováno početky pěti smyslů, je jaký stav. Jestliže jeden kámen vyskočí, jestliže se vědomí věnuje barvě nebo zvuku nebo chutí, po počítku těla, jelikož všechny kameny leží na, na jednom bubnu, vyskočí dohromady a vědomí se věnuje tomu kamenu, který vyskočí nejvíš. To znamená, opičí jestliže Počítek v kolenu bude udělá větší dojem na mentální vědomí, vědomí se bude věnovat počítku v kolenu. Jestliže zvuk venku udělá na vědomí větší dojem, poběží ke zvuku. Jestliže tvar barva zase udělá větší dojem, poběží, baruje. Proto toto vědomí je nestále a není schopné praktikovat jak jednobodovost, tak moudrost. Je to též proto, že se identifikuje se svými počítky libosti na libosti a utopět. Čili tradiční vysvětlení tréninku v dianě, vlastně ve všech tradicích yogi je zkrocení opičí mysli. ocení opičí mysli, jogín používá takzvaný mentální meditační objekt. Objekt mentálního vědomí je samozřejmě koncept, oko, ucho, tělo a tak dále, či nemůže postřednout koncept, koncept patří do mentálního vědomí. Čili prostředkem k tomu, aby yogin sklidnil mysl tak, aby mohla stát nad svými tendencemi k libosti, a odubění. Musí sledovat takzvaný meditační objekt. Tomu meditačnímu objektu se říká stána nebo kamatána. A v učení yogi meditující musí si vybrat příznivý meditační objekt, Mohl vážně věnovat skočený, opicí myslí, skočený. Ten děnce myslí počítky pěti smyslů ve smyslu libosti nelibosti a otupě. Aby mi vysvětli, aby mohl pracovat s meditačním objektem, musí provozovat alpehichata, málo prání a santušty. Santušty paramaláma, říká hm? To je... Santušty znamená... Sebe naplně, naplnění. Hm? Vnitřní naplnění. Hm? Čili málo prání a vnitřní naplnění je. Předpoklad praxe Diana. Bez toho praxe diana nejde. Dalším důležitým předpokladem praxe diana je, což je tež patančá yoga sutra, je teď asana, hm? což znamená příjemná a pevná pozice těla. Příjemná a jemná pozice těla, málo hrání, vnitřní naplnění. To jsou tedy předpoklady tzv. vnitřní jogy neboli vědy. jána a samadhi. Objekt meditace se nazývá kamatána nebo kamastána v tom smyslu. že meditující vynakládá úsilí, karmu nebo vůli v pojetí turismu. Vůle znamená současná minulá vůle znamená karma. Současná vůle se nedá oddělit od minulé. Meditující vynakládá úsilí k tomu, aby zůstal u mentálního pochopení objektu meditace. pádem jeho mysl nesleduje objekty pěti smyslů a obrací se sama k sobě. Taková mysl tedy může překonat oblast vnímání založenou na impulzech daných objekty pěti smyslu a vstoupit do sféry poznání danou jemnými formami. Teď důležité je pochopit, že poznání dané jemnými formami je spojené s jemnými počitky a s jemným rozlišování a to je právě velká modost. Zatímco sféra poznání založená na pěti smyslu. Na pěti smyslech. Se jen věnuje hrubším počitku a hrubšímu poznání objektu, hrubšímu rozdělování, sféra poznání jemných form, tedy hruba datu, oblast. Poznání, založená na jemných formách je spojená s jemnými početky a s jemným rozlišováním. Tedy sféra poznání založená na pěti smyslech je sféra hrubých objektů, hrubých počitků a hrubého rozlišování. Zatímco sféra založená na v jemných formách je spojená s jemnými objekty, jemnými počitky a jemným rozlišováním. Ve filozofii jogy, ať už buddhistické, jiných pojetí, Vlastně proces vysvobození je vysvětlen jakožto proces vnímání stále jemnějších objektů, spojených s jemnějšími početky, s jemnějším rozlišováním, až nakonec. po vnímání toho nejjemnějšího objektu, který vlastně přesahuje sféru objektu, či neobjektu, objektu vysvobození, který, jak jsme se zmínili v buddhismu, je prázdnota, nemožnost uchopení znaku a nepřítomnost, prání, nebo chtění. Tak tady skončíme, uděláme zase půl hodinku meditace a pak přistávku a budeme pokračovat.